Serica o binecuvântare pentru națiuni. Bun găsit, dragi ascultător la o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitați în emisiunea noastră de astăzi sunt câțiva tineri studenți la Universitatea Emanuel din Oradea. O să-i cunoaștem pe fiecare pe rând și vom afla și motivul pentru care ei sunt prezenți în studiul postului de radio Vocea Evangheliei. Numele meu este Ștefanel Cârlescu, sunt student în anul 4 la teologie pastorală. Am absolvit deja programul de management în 2011 și urmează ca după ce termin studiile să mă întorc în biserica din Iași. Eu sunt Lavinia Colda, sunt din județul Arad și sunt student în anul 2 la asistență socială la Emanuel. Numele meu este Culda Sergio, provin din Biserica Penticostală Betel din Arad și sunt student în anul 2, tot la asistență socială. Numele meu este Maria Bărsoianu, sunt din Aninoasa, județul Hunedoara și sunt studentă la Universitatea Emanuel, la asistență socială în anul 3. Numele meu este Silvia Sava, sunt din Galazi, la Biserica Baptistă Sfânta Trăime și sunt studentă la Universitatea Emanuel, asistență socială anul 3. V-am invitat în studiul postului de Radio Vocea Evangheliei pentru că știu că aveți pe inimă, aveți în plan, aveți în vizorul vostru să faceți o misiune într-o țară din apropierea țării noastre. O țară care are nevoie de evanghelie și cu siguranță sunt multe nevoi în acea țară. Aș vrea să ne spuneți, să ne dezvăluiți care este acea țară și care este motivul pentru care faceți această misiune acolo. Și spuneți-ne mai multe despre această misiune. Ca să fac o introducere mai aparte țării, aș putea să spun că ne învecinăm cu ea și la nord și la est, aproape de Marea Neagră. Este vorba de Ucraina, o țară mare cu foarte mulți locuitori, câteva zeci de milioane, iar noi mergem să ne adresăm unei comunități de români recent descoperite, undeva în Carpații Păduroși, aproape de Ungaria. Vom trece vama pe la Halmeu ca să ajungem la o distanță nu foarte mare de Oradea, la 250 de kilometri, și destul de recent unul dintre absolvenții Universității Emanuel s-a mutat acolo și deja Cuvântul lui Dumnezeu aduce roade. Vom merge acolo pentru că va fi un botez pe data de 3 decembrie și noi mergem să participăm și să încurajăm biserica cu ocazia acestei sărbători. Iar dacă tot mergem acolo vom petrece o săptămână împreună cu frații noștri și cu întreaga comunitate românească. Astăzi alături de noi în studio sunt cinci membri ai echipei. Restul sunt la cursuri și fac celelalte pregătiri speciale pentru misiune. În perioada aceasta mergem și vizităm diferite biserici pe care le provocăm și le rugăm să se implice alături de noi în această lucrare prin rugăciune în mod special și prin sprijinul lor, pentru că dacă mergem acolo în numele Domnului vrem să avem susținerea Bisericii din România și știm că bătălia spirituală care se duce în spatele acestei misiuni e foarte importantă să fie purtată de cât mai mulți dintre noi. În total, suntem nouă care vom face deplasarea în Ucraina, deși în echipa care pregătesc misiunea sunt aproape 15-20, însă nouă dintre noi vom merge acolo. Suntem din multe locuri din țară, după cum deja ați ascultat, vor mai fi din Focșani, vor mai fi de aici din Bihor, din Popești, va mai fi Satul Mare și, și Hunedoara. Așadar, o bună reprezentare a Țării. Și suntem de la diferite specializări și de la management, și de la asistența socială, și de la pastorală, așa încât dacă vom merge acolo să putem suji cât mai bine și cât mai echipat lucrarea și biserica din locul respectiv. Avem în plan să plecăm în sâmbăta de 3 decembrie. Dimineața vom ajunge acolo în ziua respectivă, va fi, după cum am menționat deja, un botez la care vor participa câteva persoane care s-au întors la Dumnezeu și alături de noi vor mai fi și alții frați din România sau din Ucraina care vor veni să slujească. Vom participa așadar în biserica la slujbă, la program duminica de 3, apoi săptămâna respectivă vom merge în vizite la familii, vom merge cu ajutoare materiale pentru cei care sunt în nevoie. Ar fi tare interesant de știut despre Poroșcovo, că e o, zonă, e o zonă deosebit de săracă și foarte neglijată de autorități, atât cele române cât și cele ucrainiene. Și nevoia este mare și din punct de vedere material, nu doar din punct de vedere spiritual. Așadar, în acea, în acea săptămână vom lucra foarte mult cu copiii, vom face foarte multe vizite, iar duminica de 11 vom fi din nou la închinare cu Biserica Domnului din Poroscovo. și plănuim să ne întoarcem în duminica de 11 noaptea, ca să fim în noaptea respectivă înapoi în România. Cum v organizat în privința slujirii? Noi am stabilit ca fiecare dintre noi să se implice într-un anumit domeniu al acestei misiuni, astfel că unii dintre noi se vor ocupa de lucrarea cu copiii alții de organizare, de jurnalul misiunii, vizite, închinare, părtășie, mesajul de la biserică și alte aspecte. Eu personal m-am înscris, să zic așa, în partea de jurnal, adică să ținem într-un fel evidența tot ceea ce facem, pentru că mai apoi când ne întoarcem să le putem spune celor care s-au implicat și care au contribuit la această misiune, ce am făcut practic acolo și sperăm să fim eficienți. Ca o motivație pentru această misiune, cred că fiecare dintre noi care a ales să vină are în prim plan gândul acesta ca oamenii de acolo să audă Evanghelia și un cuvânt care pe mine m-a cercetat, de multe ori l-am citit altfel, dar de vreme îl înțeleg total diferit, din Proverbe 24, cu versetul 11, spune așa, izbăvește pe cei târzi la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, Crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce vechează supra sufletului tău? Cuvântul Domnului, în altă parte, spune că plată păcatului este moartea. Deja această hotărâre de moarte pentru cei care au este dată. Și cred că motivația, cel puțin a mea și a colegilor mei care dorim să mergem, este ca să audă românii de acolo Evanghelia. Și... Lucrul acesta se va face prin, așa cum a fost menționat, lucrarea cu copiii, evangelizare care va fi probabil de la om la om sau stradală și programele care sunt în biserică. Cât despre implicarea mea personală, îmi place tot timpul să mă implic și în lucrurile mici pe lista care a fost făcută pentru această misiune. Am luat în principal sarcina de a spăla parbrizul la mașină. Un lucru mic, dar necesar și cred că și lucrurile mici sunt importante pentru o bună organizare în ceea ce privește misiunea. Nu o să fiu implicat doar în spălarea de la mașină, în lucrare cu copii, în special cântare și evanghelizarea de la om la om. Îmi place să discut cu oamenii, să vorbesc cu ei și să le împărtășesc din cuvânt și să le împărtășesc experiența mea personală cu Dumnezeu. Deci așa cum a, a spus și Ștefanel, Poroscova este un, un sat foarte sărac, dar știm că oamenii aceia au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de mântuirea Sufletului și ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă o mărturie și o încurajare pentru cei de acolo. Este foarte important ca noi să fim un exemplu pentru cei de acolo și dorim ca Dumnezeu să se folosească de noi. Personal, în ceea ce eu sunt implicată, sarcina care mi-a revenit este cu trezirea de dimineață a grupului în care. Vom veni înaintea Domnului, vom avea părtășea de dimineață și nu numai atât, dar doresc ca să spun și oamenilor de acolo modul cum Dumnezeu mi-a schimbat și mie viața și poate prin aceasta Dumnezeu poate să lucreze. Dumnezeu va lucra și cred acest lucru prin, prin cuvânt, prin mărturii și ne rugăm ca Dumnezeu să, să schimbe viața acelor oameni de acolo. Și pentru mine una este o binecuvântare și un privilegiu să merg în această misiune și să-L slujesc pe Dumnezeu, ceea ce voi face eu personal. În această misiune voi lucra cu copiii, voi ține lecții biblice împreună cu echipa care vom fi acolo. Vom face versete, cântări, lucru manual și scopul nostru principal este ca fiecare de copil să audă și să înțeleagă mesajul Evangheliei. Domnul Iisus spune că fiecare copil trebuie să audă mesajul Evangheliei și în același timp să primim mesajul Evangheliei noi oamenii ca și niște copilași și lucru ăsta este foarte important. Eu una vă rog personal să vă rugați pentru copii de acolo, sunt niște copii foarte săraci. Majoritatea familiilor sunt numeroase, au foarte mulți copii de la 4 până la 11 copii. Tinerii în acest sat, nu prea există, se căsătoresc de vreme, deci au foarte mulți copii și sunt foarte săraci. Un alt lucru, nu prea au educație. Nu prea știu să scrie și să citească, copiii de acolo nu merg la școală pentru că nu au încălțăminte să meargă la școală și lucrul acesta este foarte greu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne folosească pe fiecare dintre noi la lărgirea împărăției lui și toate lucrurile care le vom face în această misiune să fie pentru gloria și pentru slava lui. Materialul pe care noi ne-am gândit să-l facem în această misiune este cel de la MEC Minunata Salvare, în care este un set de cinci lecții despre Zacheu, Noie, un Pavel și felul cum fiecare dintre ei l-a întâlnit pe Dumnezeu sau un fel în care Dumnezeu a vorbit fiecăruia dintre ei. Și scopul nostru este și ceea ce vreau să le transmit copiilor este pentru că există o salvare pentru fiecare dintre ei. Și la fiecare lecție noi încercăm să învățăm câte un verset, să învățăm o cântare nouă pe care ei să o știe și un alt lucru. De asemenea, vom avea și premii pentru cei care vor învăța versetele, bomboane și jucării, pentru că știm că fiecărui copil îi plac dulciurile și jucăriile și încercăm lucrul ăsta, să strângem jucării și bomboane până când o să mergem acolo și în felul acesta vom face și lucru manual de asemenea încă ne mai gândim la asta și să mai adunăm materiale pentru asta. Cred că cel mai important în săptămânile sau zilele care au mai rămas până la misiune e ca fiecare dintre noi să se sfințească și să curățească înaintea lui Dumnezeu, ca să putem fi vase destoienice în lucrarea Domnului și dacă mergem să împărtășim o comoare Așa cum ne învață Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4 și cum ne-am rugat ultima dată când ne-am întâlnit, nu vrea ca această cumoră să nu fie știrbită și să aducă slavă lui Dumnezeu. Deci ea e nevoie să ne implicăm, cred că, în rugăciune și post și îi rugăm pe cei care ne ascultă, pe frații, surorile ascultătoare, să să implice de noi în lucrarea aceasta de post și de rugăciune și să ne poartă în gândurile și în inima lor. Ne rugăm de asemenea pentru biserici să-și amintească de noi când vor fi la timpul de rugăciune și totodată apelăm la cei care au pe inimă lucrarea aceasta de a ajuta misiunea internațională, și propovăduirea Evangheliei să se implice de asemenea material. Costul misiunii e undeva la 2000 de euro pentru întreaga deplasare cu tot ceea ce presupune ea și mai avem încă nevoie de resurse financiare, avem nevoie de cadouri care să mergem la copii. Povestea Maria că e o zonă foarte săracă și e nevoie și să mergem cu daruri și se bine binecuvântăm pe oamenii cei din punct de vedere material. Așa că dacă sunt care ne ascultă în momentele acestea și simt de la Dumnezeu îndrumarea și călăuzirea că planul Dumnezeu pentru viața lor este să se implice în felul acesta în misiunea care se face în Ucraina, îi așteptăm cu drag și ne bucurăm, ne bucurăm tare mult să-și cu în cer. Majoritatea Bărbaților se ocupă doar cu lemnul, din așa își câștigă existența și mai ceva. Se mintea că au foarte mulți copii, oarecum asta e ocupație, pentru că primesc bani de la stat pentru fiecare copil și așa se face că au foarte mulți copii în zona respectivă. Îmi spunea fratele care... Ne coordonat în această lucrare, că o familie s-a hotărât că iarna aceasta să își facă o casă în pământ pentru că nu au cu ce să se încălzească și să sape în pământ efectiv să facă pentru a ține mai multă căldură. Nevoile sunt multiple și cred că cea mai mare nevoie în perioada aceasta este de încălțăminte pentru ei, nu au o încălțăminte adecvată pentru perioada de iarnă și ne povestea tot cineva care a fost acolo, că dintr-o familie poate de 6, 7, zece copii merg la școală doar cel mai mare. Merge astăzi la școală, mâine merge următorul cu aceeași pereche de încălțăminte pentru că nu au altele. Ne rugăm și în direcția aceasta ca Dumnezeu să deschidă uși ca să putem să ducem și încălțăminte și îmbrăcăminte pentru copiii de acolo. Un alt lucru de care mai avem nevoie în această misiune este literatură creștină. Și în special pentru copiii, Biblii, avem nevoie. Cum a spus și Sergiu, sunt foarte mulți copii și foarte săraci și nu au posibilitatea să meargă la școală, ceea ce este o mare problemă, pentru că majoritatea copilor sunt analfabeți, nu știu să scrie, să citească, sunt foarte defavorizați din această pricină. Și ni s-a spus că un misionar sau cineva care a mers acolo, a încercat să-i alfabetul și uh, s-au chinuit foarte mult să o învețe și într-un final au primit uh, uh, niște șlapi pentru acei copii și s-au gândit ca să-i ofere celor care învață alfabetul primii și când i s-a spus acest lucru acei copii au învățat foarte repede alfabetul pentru o pereche de șlapi, deci ei sunt foarte săraci și nu au papuci vine, vine iarna, suntem în plin sezon și e încă mai umblă de sculți, fără șosete, fără papuci, îmbrăcăminte, de asemenea, foarte puțină și cred că este mare nevoie și deși noi nu o să putem să ducem foarte multe lucruri acolo, pentru că nu, nu avem nici cu ce. Și, dar sperăm că putem să-i ajutăm cu cât un mic cadou pentru fiecare și dacă se vor strânge ajutoare, putem să mai mergem eventual cu o mașină sau dacă va veni misionarul de acolo, se va putea merge în altă perioadă de timp. Misionarul la care se referă la Vinea este Ion Pătrașcu. E căsătorit și acolo împreună cu soția lui și, spre exemplu, fratele lui Unisim Ladin știm că merge acolo destul de des, chiar săptămânile acestea va face o deplasare acolo și amintiți-l și pe dumnealui în rugăciunile dumneavoastră. În principiu, drumul acolo și deputate de plasările care le vom mai face în Ucraina costă în jur de 500 de ron, adică 5 milioane de lei vechi. Dacă sunt care ar putea să ne sprijine în această lucrare, mă aprecia foarte mult. De asemenea, vrem să pregătim pachete cu alimente de bază pentru familiile de acolo. Sunt cam 2000 de români și 200 de familii, pentru că o familie are foarte mulți copii, în medie cam 10. Și am vrea să pregătim cam pentru fiecare familie câte un pachet în valoare de 20 de lei și să le punem acolo alimente de care să se folosească, alimente de bază de care să se folosească. De asemenea, pentru copilași, dacă sunt alții care ar vrea să se implice în lucrarea cu copii, e nevoie de încălțăminte, cum spunea Sergiu de Bomboane, cum spunea Silvia, pentru că știm că de multe ori e un nimbold și e o încurajare pentru copii lucrurile acestea mici. Înțelegem toate aceste nevoi pe care voi le-ați menționat și înțelegem și faptul că ar fi de dorit ca frații și surorile care ne ascultă la această oră să fie receptivi la aceste nevoi și să-și dea mâna cu voi, într-un într fel, la realizarea acestei misiuni. Totuși aș vrea să vă întreb pe voi, în ce mod această misiune constituie o jertfă pentru voi? Renunțăm, practic, la o parte din cursuri, în primă și în primul rând, și când ne vom întoarce va fi nevoie să recuperăm poate în timpul când ceilalți colegii noștri vor fi în vacanță și totodată personal vă mă mărturisesc că am renunțat la bonurile de masă care le plăteam la Universitatea Emanuel pentru a pune și luna aceasta trăiesc practic prin credință ca să uh, aloc suma respectivă pentru misiunea care o avem planuită pentru decembrie. Cred că orice misiune implică oarecum trei faze, faza înainte de misiune în care facem toate aceste pregătiri. Săptămâna care a trecut m-am ocupat de uh, niște semne de carte pentru a da celor care ne ajută financiar în această misiune cu niște motive de rugăciune pe ele și aceasta presupune timp. În perioada misiunii a doua fază, Cred că acolo este jertfa cea mai mare care este depusă. Am fost în alte misiuni de genul acesta, în zona Olteniei, în perioada Crăciunului, în care ne trezeam de dimineață, mâncam în fugă câte un sandwich, nu mâncarea de la cantine de la universitate, și ne întorceam seara acasă, târziu, fiind toată ziua, la zilele, la spitale, la familie acasă, vizitând. Chiar dacă aici o să vizităm doar satul respectiv și familiile respective, dar o să implice multă, multă alergare, slujirea noastră fiind o jertfă fizică, ca să zic așa. Pentru că Apostolul Pavel spunea să duceți și trupurile voastre ca o jertfă vie și o oboseala care se acumulează în zilele astea de alergare și de trudă. Și asta cred că e o jertfă, tot pentru slavă lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, perioada de după misiune, când o să ne întoarcem înapoi, o să presupune iarăși o jertfă pentru a merge și a aduce un raport de misiune bisericilor și fraților care ne-au ajutat, care la fel presupune timp și cred că un lucru care suntem așa de, ne, ne este așa de greu ca să-l în ziua de astăzi, este timpul nostru principal. Cât despre mine sau și despre cei care suntem aici, cred că suntem foarte aglomerați în programele noastre, chiar dacă suntem studenți și o jerfă, Zic eu că este timpul care îl aducem înaintea Domnului, săptămâna aceasta cât vom fi acolo. Vreau să vă spun că noi ca și grup nu ne considerăm misionari. Fratele Ion e misionar care rămâne acolo, noi facem doar o vizită misionară, dacă o putem numi așa. Misionari sunt cei care sacrifică viața pentru asta și rămân acolo tot timpul între oamenii aceia. Pe această cale am dorit să lansăm și o provocare a ascultătorilor dumneavoastră ca să se roage pentru această misiune, pentru noi și am vrea să vă oferim ca motive de rugăciune, în primul rând, protecție și călăuzire pentru noi, cât timp vom fi acolo și înțelepciune ca să putem să fim eficienți în ceea ce facem. Domnul să atingă inimile celor cu care vom intra în contact și știm că este o zonă foarte săracă și noi vom încerca să ducem unele pachete, unele mici atenții pentru că nu putem să ducem foarte mult și ne rugăm ca să le putem distribui în mod egal și să nu apară nemulțumiri sau alte probleme, pentru că acolo unde sunt nevoi știm că apar și probleme. Și ne-am bucurat să ne susțineți în rugăciune și să îl susțineți și pe misionarul de acolo care se ocupă și care locuiește de fapt acolo, și este în fiecare zi în mijlocul acelor oameni și lucrează cu copiii și cu acei oameni. Și Domnul să-l și să îi dea putere, poate de multe ori este descurajat și, deși este susținut, dar în mare parte este singur și Domnul să-l și pe el acolo și toată lucrarea, sunt multe alte motive pe care poate nu vin în minte acum, dar vă puteți ruga pentru noi și apreciem foarte mult acest sprijin. Vă reamintesc că invitați în studiul postului nostru de radio au fost cinci studenți de la Universitatea Emanuel din Oradea care la începutul lunii decembrie vor efectua o vizită misionară în Ucraina la o comunitate de români din această țară care este mai neînsemnată în ochii autorităților atât ucrainiene cât și române. Dar cu siguranță în ochii lui Dumnezeu are valoare. Poate tocmai de aceea a pus Dumnezeu pe inima acestor studenți și a celorlalți care, care îi vor însăți acolo să meargă, să slujească, să le ducă cuvântul lui Dumnezeu adevărul despre cum acești oameni pot dobândi viața veșnică. Nu uitați, trebuie să ne rugăm pentru ei și să-i ajutăm și material în măsura în care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi și în măsura în care inima dumneavoastră călăuzită de Duhul lui Dumnezeu vă spune că trebuie să faceți ceva prin ei, prin acești tineri pentru ucrainieni. Biserica, o binecuvântare pentru națiuni.